Юнакові здалося, що при цьому в голосі єврея пролунали зовсім недоречні радісні нотки, тож одразу спитав, «Що ж це тебе так звеселило? Ти часом не наді мною смієшся? Може, тішиться тим, що молодий панич все-таки більше прагне до життя, ніж до могили? Навмисно обраний людиною шлях у небуття ображає донає. Зате шлях до життя веселить». Шлях до життя то є дуже добре, адже молодий панич неодмінно одужає. Знов ти за своє? Але ж то є правда? Ти все-таки або відьмак, або не знаєш майбутнього. Помру я? Чи... Моше не знає майбутнього, проте очі Моше можуть бачити печатку всемогутнього, якою позначений молодий панич. Брешеш свиното. Так палко виявляють почуття лише живі, а не мерці, отже молодий панич житиме. Ні, юнак знов знітився, краще вже померти, ніж отак страждати. Молодий панич не здатен сказати правду навіть собі самому. Що? То я по-твоєму брехун? Степан з-під лоба на єврея. Але Мошка мав цілковито серйозний вигляд, у його сірих очах не було найменшого натяку на презирство або на кепкування. Моше переконався, що молодий панич прагне зовсім інших речей, не тих, про які говорить. Доля молодого панича – жити, щоб здійснити волю всемогутнього, а не лежати в холодній могилі. Це дуже-дуже радісна новина для Моше. А я скажу, краще удавитись або зарізатись». Нічого молодого панича не вийде. А як раптом? Гаразд, перевіримо. Мошка підвівся, легкою ходою вийшов до сусідньої кімнати і за декілька хвилин повернувся з довгою міцною мотузкою у лівій руці та з ножем у правій. Кинув перенесене на ліжку поруч із Степаном. Нехай молодий панич робить, як вважає, за потрібне, а Моше навіть заважати не стане. Невже? Моше присягається, що не заважатиме. Ні за що, ні за що Чим заприсягнешся? Святим престолом всемогутнього, на який він сідає і в день суду, і в день радощів Гаразд Не зводячи очей з підступної євреї, котрий справді здавався абсолютно байдужим Степан спочатку взяв ножа Мошка не реагував Степан перевірив, чи добре, ніж заточений Лезо було гостре, як коса дбайдливого селянина Повертів його, так і сяк, відклав на ліжко. Далі руки потягнулися до мотузки. Юнак випробував її на міцність, намотав на руку, щоб дізнатися приблизну довжину. Має вистачити, щоби... А може це все ж таки хитромудре випробування? Не інакше. Степан з-під лоба на єврея. Незворушливий Мошка спокійнісінько сидів на ліжку і зосереджено розглядав кінчики пальців, щось бубонячи собі підніс. Степан узяв обидва знаряддя самогубства одночасно, але наступної ж миті вони впали на підлогу. Мошка, Мошка, свиняча твоя пика, мовив юнак розчаровано, ти маєш рацію. Я настільки слабкодухий, що не можу наважитись на останній крок. На свинячу пику єврей ані трохи не образився. Він миттєво заштовхнув ногою і мотузку, і ножа під ліжко та радісно констатував. Ну от, Моше не помилився. Навіщо кидати речі на підлогу? Чому б загалом не прибрати їх звідси? Нехай будуть під ліжком, аби молодий панич у день і вночі міг пам'ятати про найбільший вітчий свого життя, який щойно поборов. «Жидівська твоя душа!» «Що ти знаєш про віччя? Сумно зітхнув Степан. «Нехай молодий панич не сумнівається, багато чого!» «Та ну, а вже ж!» «Лебонь, найбільший вітчий тобі довелось пережити, коли хтось відкопав твої червінці, надійно приховані на чорний день!» Криво всміхнувся юнак. Молодий панич помиляється. Майже рівним голосом відповів Мошка. «Втрачаючи гроші, Моше ніколи не втрачав заразом і голови, а от коли селяни втопили молоду дружину Моше, а вона вже п'ять місяців носила під серцем нашу першу і єдину дитину, що? Степан аж похолов від несподіванки, але головним чином від того, яким тоном Мошка розповідав про це. Хіба може людина при здоровому глузді так спокійно? «Ой-вей, молодий панечу, то дуже-дуже давня історія». Одній селянці примарилось, нібито вночі хтось заподіяв лихе її корові, в якої на ранок зникло молоко. Потім те саме сталося в іншої селянки, потім у третьої. Почали шукати відьму, знайшли Мар'ям, молоду дружину Моше, скрутили руки й ноги, пов'язали на шию на з трьох великих каменів та й кинули до річки. І все. То відьмак не ти, «А твоя жінка?» – здивувався Степан. «Хіба молодий панеч вірить, у сказане ним?» – спитав у відповідь єврей. Юнак тільки очі впустив долу, невідомо чому. «Справді, це ж усього лише жалюгідний, підступний Юда, котрий свавільно полонив його, посилаючись на батьківський наказ, завіз, бо знав, які землі. А як перевіриш його слова?» Між тим, не зводячи зі Степана пронизливих сірих очей, Мошка зневажливо посміхнувся і мовив. Вей змір! Може тепер зрозумів, що молодий панич зовсім не обізнаний на народних прикметах щодо відьом. Які там іще прикмети? Якби ж Мар'ям була відьмою, вона б не потонула, а плавала б навіть з камінням на шиї. Принаймні так стверджували селяни. а а «Точно! Щось пригадую, – погодився Степан. – Просто це я знав колись давно, дуже давно. Тепер же воно не має для мене значення». Так от, вагітну Мар'ям втопили, а молоко в коров продовжувало зникати. Це припинилось, лише коли втопили ще трьох жінок з того самого селища. Простих селянок, тобто, бо всі наші повтікали до лісу і там переховувались. Тож нехай буде благословенною добра пам'ять Мар'ям. Її провини у зникненні молока не було. Степан відвів очі у бік. Мимоволі йому зробилось ніяково і соромно. Але ж не стане він вибачатись перед жалюгідним нащадком христопродавців. Ще чого? Кров його на нас і на дітях наших. От нехай і не скиглять з приводу такої своєї нібито несправедливої долі. Але зовсім промовчати юнак не міг, тому спитав «А де ж був ти сам? Чом не захистив свою Мар'ям?» Либонь перелякався і разом з іншими жидами сховався у лісі полохливий тиш шкурник. Моше не злякався, ні, просто на той час перебував надто далеко Батько молодого понечає якраз відіслав Моше у справах «Мій батько?» «Так, Мар'ям лишилася вдома сама» За неї нікому було вступитись. Степан зніяковів ще більше, але не знайшов гідних, почутого слів, крім непевного вигуку. Ну... Єврей лише кивнув у відповідь, але швидше власним думкам, а не Степановому нуканню. От тоді справді було кепсько, і саме тоді Моше справді хотів померти, бо біль за все прагнув потрапити до своїх Мар'ям та нашого ненародженого сина. А молодий панич чомусь вважає, буцімто для Моше, найбільша втрата у житті – це гроші. Так усі вважають, спробував виправдитися Степан. Між іншим, наші благословенні мудреці кажуть, якщо прагнеш істинної величі, то мусиш день і ніч просиджувати над книжками, а не торгувати у крамниці. Важливо, аби життя було наповнене мудрістю, а тоді гроші самі до рук прийдуть. Молодий панич ще надто молодий, аби зрозуміти це. «Та все, я розумію, все!» Степан відійшов до протилежної стіни і став довкола неї, тільки б не не глянути єврею у вічі. Так-так, молодий панич, звісно, все розуміє, крім одного, що Моше та інші нащадки благословенних до віку Абрахама, Іцхака та Якова Ізраїля зовсім не демони, а теж люди, як, приміром, молодий панич, та інші гої